Nuorisokanava Hertsillä. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Galaksin huonoimman on aika. Tämä on Yefudamon show. Eli kyllä, Galaksin radio show. Yefudamon show, on täällä taas jälleen viime viikon jälkeen. Viime viikolla oltikin keskiviikkona 6 tässä teidän kanssa näin viettämästä iltaa. Nyt olemme seitsemästä eteenpäin viettämässä Galaksin huonoimpia tai korjan Galaksin kamalimpia juonusetkoja. Edellinen biisi oli Mamban, vielä on kesää jäljellä, levyltä meille vai teille. Ja tämähän on oikein hyvä tällainen tota, avaus tälle niin galaksin kamalimmille ja mikä olisikaan galaksin tai mitä olisikaan galaksin huonoimmat tai korjaan kamalimmat juhannusetkot öö, ilman teidän toimiviisej. Ja jos teillä on jotain piisejä toivottavana, heittäkää niitä tänne hierät tota, shoutboxiin tai viestiboksiin, mikä nyt onkaan nykyään. Ja myös heittäkää niitä minulle vaikka tuolla Discordin puolella, jos satutte olemaan minun kanssa kontakteissa. Niin niitä sieltä sitten poimin. poimin ja tietenkin soitan aina mahdollisuuksien mukaan. Mutta jatketaan. Tästä kuulee suoraan vaan musiikilla. Jatketaan vielä kotimaisen musiikin parissa. Siellä olisi seuraavana listalla Laura Voutilaista. Lähetään kuuntele, että mitä Laura on meille sanottavaa. Parasta laatua suoraan huoltsikalta. Jokudamon show. Tähän aikaan yöstä mun pitäisi olla kotona Sä mut oot jo se, mistä äiti varra. Se on se mistä No hitto, miksi ei? No hitto, miks ei? No hitto, ei? Joo, sieltä paukkui kuule, aika lailla meille, meille jo tuota, Laura Vautiolesen kappale, Miksi ei, saman nimiseltä levyltä. Tämä oli vuodelta 2017, kyllä, minä vielä varmistin tuon asian, että se oli 2017 vuoden musiikkia. Oikein tummosta, niin menevää tähän näin. Torstai-illan alkuun. Tai no, mehän ollaan jo aika hyvin torstai-illassa, kun kerralla on jo seitsemän. 8-7 itse tätä, kun tätä juuntoa vedän. Ja meikäläinen on Jefu sun seurana tässä tätä ohjelmaa pyörittämässä. Ja miten meikäläisellä tämä juhannus tulee menemään, mä voin sanoa suoraan, että <gannen> tunt, näyttää olevan sellainen tilanne, että meikäläinen tulee olemaan hieman öö, sairastuvalla ehkä tässä... Tämän viikonlopun varmaan tässä Kämpillä pääosin, koska oh, ilmeisesti onnistuin tässä viime viikon ja, tota, Lahden reissun aikana ottamaan hieman, hieman kylmää omaan kehoon ja myös sitten tuossa viikon aikana aikana sitten tuo kylmä sitten päätti, että nyt, nyt on erittäin hyvä paikka bakteereilla tulla pomppimaan tuolle meikäläisen nieluun ja nyt on, sitten, nyt on sitten ollut vähän tällaista ää, teen juomista tämä viimeisen kaksi päivää. On, olen kumminkin olen kumminkin kyllä töissä käynnyt kun on tota, Olen tosiaan työssäkäyvä ihminen nykyään niin. No ja aamuton sitten menny mennyt töissä. Niin. Siellä sitten käynyn ja olen myös ihan ihan oikeesti ollut ollut ihan töissä tota tein tosi eilen 8 tunnin päivän. 8 päivän tota siellä missä olen töissä. ja oikein oikeen tota voi sanoa että Ehkä ei välttämättä se äh, mieluisin mieluisi työ, työpaikka meikäläisellä, mutta ei. No, aina, aina ei voi voittaa, aina ei voi voittaa. Mutta mä, mä pyrin ja yritän tässä pikkuhiljaa parannella varmaan viikonlopun aikana itseäni. Voin olla sitten jo ensi viikon alusta, alusta parhaimmillaan, niin no, tiistaina on tosiaan mulla ja villellä sitten toi suomalainen show, jossa tota, on meille vieraana. Kaisla Huominen, Marjatta ja heteka ja sitä se on oikein, oikein hyvää musiikkia. Muutenkin toi ja show tulee olemaan enemmän sinne FinHits-puolelle, FinHits-puolelle, mistä sitten mä katsotan lähetyksessä. Tullaan kuulemaan hieman, hieman esimerkkiä, että millaista musiikkia siellä, siellä tullaan soittamaan. Mutta pistäkää te. te siellä tota, Hirtsen Shotboxissa mulle viestiä, että mitä teillä nää? juhannuksen vietto-oikeut tulee menemään, että onko tota, sitä jo menny, menossa jonnekin mökille, vai ootte jo teki, teki niin kuin minä, että aiotte kotona viettää ehkä perheen parissa ja mahdollisesti syödä ja kertokaa myös, myös että mitäs toi ruokapuoli muuten on teillä juhannuksen, onko teillä tota mahdollisesti vähän samatyöinen kuin meillä täällä, tai meikäläisiä täällä jehvulaisessa, kotipuolessa tota öö, lohta ja mitä liian muuta tuolla meidän ruokalistalla. Mä voin siitä muuten seuraavan biisin jälkeen kertoa enemmän. Tai ainakin seuraava, seuraavan kahden biisin jälkeen varmaan kertoo enemmän. Mutta tota... Niin. Mulla, mä voin sanoa, että mulla ei itellä ole sellainen suoranaista mitä mitään juhannusperinteet. Aina on ollut oikeastaan se... Ainoa juhannusperinte, mikä on ollut, niin me ollaan yleensä menty tuonne iso-vaihempien syömään. Se on, ollut, se on ollut tämmöinen vuosittainen. Aina oikeastaan pienestä pitää olisitte käynyt heidän luonaan syömässä ja... Se mitä on syönyt, niin on ollut yllättävän terveellistä ruokaa. Ja erittäin maukasta sellaista. Mutta, me kuuntelemaan hieman musiikkia. Meillä on tuossa seuraavana listalla Orville Pekkiä. Nimittäin tämmöstä, onko tämä nyt... Mistähän mistä päin muuten Orville Pekkonen lähtösi? On kyseessä tota... Hyvin... Ö, ö, niin kuin lainsuojatonta kyseessä. Ja Tota, hänen mukanaan on tätä kappaletta, jonka mä olen tänne valinnut, niin tämä on esittämässä Diploja Kaliminogue. Ja kappaleen nimi on Midnight Ride, joka tota julkaistiin tuossa ihan, ihan ikään, 7. kesäkuuta on tämä kappale julkaistu. Ja ajattelin, että hei, tähän sopii erittäin hyvin, hyvin tähän tuota, niin yöttömän yöhön, tai yöttömään yöhön, koska, tai yöttömän yön etkoille. Koska keskiyön ajelullehän tai keskiyön ratsailhän tässä ollaan menossa. Mutta, uuntelit Jefu Damond Showta. Mä oon Jefu ja Sun seurannas. Katsotaan nyt tähtä. Ai tonne tuota, varmaan ysi saakka. <lösh> Palataan siitä tämän pisi jälkeistä asiaa. Jefu Damond on galaksin huonoin. Jefu damon Show. Orville oli siinä äänessä. Tämä oli tota, ensimmäinen kerta Mekeläisen ohjelmassa, että Mekeläinen soittaa Orville Pekkiä. Ja voin sanoa, että tämän, tänä vuonna on tullut mulle uudeksi tuttavuudeksi tämä, tämä Herran musiikki. Ja erityisesti <kuhelmari> niin erään, erään tota, podcastin kautta, jota olen kuunnellut, niin on eräs näistä juonteista on suositellut, että hei, kuunnelkaa tätä. Tätä herraa, tätä maskipäistä kauboita, joka tuota, saa myös miehisimmäkin miehen itkemään, tai miehisimmäkin miehen kyynelehtimään. Ja voin sanoa, että kyllä tässä ollaan aivan, aivan tuota, asia ytimessä. Ja joskus olen törmännyt, joskus olen törmännyt itse asiassa johonkin Reddit-postauksen tästä, tästä tuota, kyseisestä kyseistä tilanteesta, että mieskin mies itkee, niin muun muassa joskus joku tota, niin perhe, perheen lapsi jos on saanut, todennut vaan, että, että tota, jos on ollut joku Kanadalainen vai amer amerikkalainen isä, että, että ta taas se isä meni sinne autotalli itkemään ja oli tota, kuuntelemassa sitä kaupoita kauboita ja itkemään. Että niin, niin tota, tunteisin tämä kyseinen artisti vetää. 36-vuotias tosiaan tämä herra oikein niin, tuota, mun mielestä todella hyvää musiikkia tekee, ja mielelläni, mielelläni tuun kyllä seuraamaan tämän, tämän tuota uraa, vaikuttaa oikein jopa tämänkin piisini. niin, tää oli semmonen, että mä, silloin kun mä tämän kuulin ekan kerran tässä viime viikolla, tuon Desukon reissun aikana, niin, juman kauta se oli, ja no, okei, okay, tää lähtee soittoon muuten listalle, tää muuten lähtee da, da, Jefuda Mon soittu listalle ensi viikolle, että, ei, ei, ei toista sanaa, ei toista sanaa, voi joku. Mutta tuosta Desukonista, kun kerran puhen, niin tai mainitsin, niin tosiaan kävin viime viikolla siellä Lahdessa pitkästä aikaa toistamiseen tänä vuonna. Ja no, siis ei ole koskaan ollut niin täydellistä säätä, täydellistä säätä Desukonille kuin nyt oli, että ei ollut, ei ollut sadetta, mikä on ollut yleensä Desukoninkin kirous. Ei ollut liian kuuma, niin kuin oli viime vuonna. Nyt oli aivan täydestä. Ei ollut liian kylmä, ei liian kuuma, vaan just siinä sopivasti siinä välissä. Ja ai että sitä tuli nautinnoista. Ei, ei tullut edes siellä tota, Sibelius-talolla liian kuuma, mikä oli mulle aivan loistava tilanne. Ja mikä oli aivan loistava tilanne. Mutta ehkä vähän harmittaa se, että siellä tosiaan tuhansia ihmisiä, ihmisten seasku on, niin, niin tota, siellä bakteerit varmasti kulkee kulkee kädestä toiseen tai no, kasvosta toiseen tai mitä lie, mutta kumminkin ö, harmilla, harmillisesti pientä, pientä Funusan poikasta tuntui, taisin, taisin sen napata ehkä, ehkä mahdollisimman huonoin elämäntapojen, viikonlopun huonojen elämäntapojen myötä. Mutta aina sille ei voi mitään. Mutta mitä itse sitten niin tapahtumassa on muuten, niin ohjelmasta tuli istuttua, rahaa tuli käytettyä ja no, eikä mitään muuta, muuta kuin, että tuli ainakin, ainakin irroteltua kunnolla. Ja tuli otettua, kun irti, irti otto tältä, tästä torniosta. Tota, öö, mä, olen, mä olen viime aikana huomannut, että en minä oikein... näen oikein enää ku, tunne öö, olevani... Niin tota, minä en tunnu enää kuuluvani tähän kyseiseen kaupunkiin. Että minun pitäisi pitäisi päästä pois täältä. Mutta... Öö, sitähän... sitähän tuota, Tuota, niin Desu-konista, jos haluatte kuulla enemmän, niin sitä kannattaa, kannattaa tota, niin, öö, kääntyä tuon minun ja ystäväni Reiskan podcastin puoleen, eli media melankolian puoleen, ja sehän on, sehän on tosiaan sitten tämä kesäkuun jakso, mikä on tulossa tässä kuukauden aikana, niin se tulee olemaan sitten Desukon jakso, että sitä odotellessa, mutta, mutta tota... Me ei siinä, niin sitä niin jätän tälle, tälle, tällaiseen lyhyen, lyhyen keskusteluun tämän Desukon osuuden, mutta, mutta koska kerran Desukonista niin animesta puhuttiin, niin soitetaan taas animemusiikkia seuraavana. Nimittäin täällä olisi tota, tämmöisen yhtiön kuin Natural High-nimisen yhtiön kappale Bartender, saman nimisestä animesarjasta eli Bartender, vuodelta 2006 tällainen oikein chillibiisi ja sopii oikein hyvin itse asiassa tämän Midnight riding kanssa. Niin vierivieressä soitettavaksi. Kun The Food and Monster huonoimpia tai galaksin kamalimpia Johannes ja eikä siinä. Pistäkää tuota biisi toiveita ja katsellaan siitä sitä myötä, että mitä tästä tuota mitä tämä ilta meille tuo tullessaan. Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Ja the Food <tos> Kiitos So. Linja-autoaseella istun pari seinustalla pienen kahvin aamu juon eilen kävin kassalla tänään ilta kallialla Apaattisen sen katseen imelluun kun kulkevia. Entäs sateen kastamia erilaisia haavuilmeitä kansalaisien. Kahvikuppi lämmittää, vain lämpöjää, tulosta Tulosta mennä millään minä en. Olen Meikko Nieminen, kaksikymmenvuotinen. Mä kuljen niin kuin laksonen, ja kysellen. Jeen ilman ohjelmaa, työdä omaa maailmaa, Mä miksi olen ihminen ja miksi on tämä? Sama, etusivut täynnä kamaa, tin tintin, rintintin. Sama minkä jutun tavaa, jos jonkinlaista löytyy lamaa, keplotella täytyy jotenkin. Olen ilman asuntoa, tyttöä sen kainaloa, johon saisin joskus painaa pienen pojan pää. Vainta vähän asentoa, pelkään ulos komentoa, tilannetta miettimään mä Olemme Olen Meikko Nieminen, -vuotinen, ja kuljen niin kuin lapsonen, etsien ja kysellen. Mä kuljen ilman ohjelmaa, työtä oma maailmaa. Mä miksi olen ihminen? Ja mitsi on tämä, Olen Pekko Nieminen, sisälläni lämpön lämmön suvituulien, pohjan sekä pakkasen. Tätä maata rakastaa, tahdon sekä maailmaa, se tahtoo tänään olla vaan, niin hiit on vaikeaa. Olen Pekko Nieminen, tänä pääteminen. Veikko Nieminen ja Tapani kansanton lauloi. Levyltä Rockvaari Hotanen löytyy tämä kyseinen kappale. Tämä taitaa olla vuoden 1978 musiikkia. Herra Jumala, muuten vanhaa. Vanhaa musiikkia tämä ja aika hyvin antaa sellaista vähän sellaista ensimakustelua siihen, että minkälaista musiikkia tullaan kuulemaan ensi tiistaina sitten tuolla nuorisukenevän hertsillä naalloilla, kun hertsän kesän radiossa kuuluu suomalainen sävellahja minun ja Ville Köön toimesta. Ja tota... Oi, että... Mä oon jotenkin, jotenkin löytänyt itteni kuuntelemasta taas pitkästä aikaa kotimaista musiikkia, on ylipäätäänkin, kun... Öö, on se ehkä vähän sillai... En tiedä tuleeksi tässä tän iän myötä, että tulee kuunneltua vähän, vähän laajalta skaalalta, että tulee kuunneltua sekä uutta että vanhaa ja siis niin laidasta laitaan fin hitsejä ja, ja, ja tota sitä, sitä mu musiikkia mitä ei normaalisti kuuntelisi ai että, ai että. Ja, ja, ja mitäs kun tuossa mainitsin siitä ruokapuolesta niin voisin hieman kertoa millainen jefulainen tota, niin, ä, on tämmönen jefulainen juhannuspöytä meillähän perheessä Totutaan, on totuttu syömään äh, uusia perunoita, äh, sitten tota voi kastiketta, äh, ruo tai tällaisella, mikä on tää varsisipuli, kun se on? Se oikea, oikea termi tälle, tälle tuota, niin äh, jutulle, tai tälle tuota kyseiselle niin, sipulimuodolle, Tämä tää vihreä, vihreä tuota sipuli, pitkä, pitkä varsi. Pitkä vartina, onko se kevyt sipuli, se on se oikea, oikea termi, mutta, tai oikea nimi sille kyseiselle sipulille, mutta kumminkin sitä tulee käytettyä voikastikkeessa jonkun verran. Ja sitten tuota tulee myös, myös tulee paljon lohta. Meillä on, yleensä, meillä on yleensä jouluisin ja just juhannuksena tapana perheessä syödä lohta. Erityisesti tota, Muutamat meidän perheen perheenjäsenistä tykkää syödä sitä tai tähän lähisukuja niistä. Minä voi minulla tavalla, tavallaan tavallaan tota, ei ei koko näistä koko näissä perhettä meillä teoriassa ole että on, tota, on tuo äitini puoli lähinä niin lähi lähisukua, lähisukua että tota, heidän, heidän kanssaan tulee syötyä tuota ruokia ruokia tuolloin tota, Yleensä näin, näin juhlapyhinä. Siitä, sitäkin pitää kyllä tuota, vielä nauttia, kun sitä vielä on mahdollisuus nauttia heidän kanssaan tästä yhdessä olosta. On tuota kumminkin jo tuota. A, a, sanotaan, että aika menee hirveän nopeasti. Ajatellaan, että niinku, jos mietitään nyt kantilta, että aika menee hirveän nopeasti, niin ö, mennäänpä tästä 14 vuotta taaksepäin. Eli mennään vuoteen 2010. Ö, oli, oli lokakuu, lo, lokakuu 2010, ja syys, lokakuu siinä vaihteessa, syyslokakuu 2010, kun tota meikäläinen, meikäläinen tota, ö, silloin 16-vuotiaana, niin vielä harrastuksettomana nuorena miehenä, niin nuorena miehen alkuna, niin päätin, että ei helekkari, että meikäläinen lähtee tota, <köhön> niin, KATTOLE, katto, että millainen tämä tota, äh, äh, mainittu radiokerho on, että mikä tämä nuorisokanavahertsillä juttu oikein on. Ja päädyin sitten siitä, sitä kautta näihin tota, radiotoimintaan mukaan ja voin sanoa, että nyt 14 vuotta myöhemmin, niin äh, siis herra Jumala, mä oon, mä oon vaan niinku sellainen, että jee, tämä on, on ollut tosi mukavaa ja, ja mä voin jopa sanoa vaan. Vaan paljastaa että tämä tuuni itse jatkamaan, en tosin erittäin varmaan enää tämän, tämän kesän ja yhden syyslähetyksen jälkeen että sen jälkeen mennään jo ihan toisissa toisilla kanavilla. Haluan, haluaisin, minähän haluaisin olla siis ihan, niin kuin, ihan opiskella radioalalle, että jos jos tuota olisi maallista tukea tähän kyseiseen, kyseiseen opiskeluun niin olisi aika olisin, olisin erittäin mielissäni, koska haluaisin, haluaisin tuota Opetella, opetella tekemään kunnon radiolähetyksiä ja tehdään myös, niin tehdään myös ihan, ihan, ihan palkkatyönä tätä kyseistä, kyseistä työtä. on tästä kumminkin jo tälle harrastuksena tullut tehtyä 14 vuotta, mikä on varmaan aika, aika veikeitä. Mutta tota, tässä tuli mieleeni, Musiikin, musiikista, että millaiset biisit teillä sopisi juhannussoittolistaan? Jos teillä tulee mieleen mitään tällaisia juhannussoittolistaan sopivia biisejä, niin laittakaa niitä tonne hertisen soundboxiin Niillä on kumminkin sellaisia arvoja, niillä on sellaista arvoa, että me halutaan, tai minä haluan niitä teille, teille myös soittaa täällä tässä ohjelman aikana. Olehan kumminkin tonne tuota Teidän kanssa nyt tämän, pari tuntia tässä, tässä tuota, soittamassa teille musiikkia. Ja höpöttelemässä teille niitä näitä. Katsotaanpa tuossa biisien ohessa, että löytyisikö jotakin kivaa, jotain, jotain aiheisia uutisia. Katellaan vaikka juhannuksen liikennetiedotteita tässä, tässä tuota, ohessa. Mutta tähän väliin mennään, mennään musiikin takaisin. Ja mä tässä... Tuota, Voin sanoa, että tässä ennen, ennen lähetyksen alkua koko, kokosin vielä tätä, kuratoin tätä listaa, listaa hieman ete, eteenpäin ja laitoin tänne tämmöisen kappaleen, mistä mulla on mitään hajua, mikä tämä biisi on. Mä kuuntelemaan tätä pätkän verran ja totesin, tota, että tähän sopii erittäin hyvin Galaxin kamalimmille tota, Juhanna Setkoille nimittäin Seuramiehet-nimisen yhtyeen kappale Opettaja Lilli. Ja tämä on tuota, myös Seuraamiehet Duan tai no, Seuraamiehet Yhtyeen debytti biisi tai debytti sinkku ylipäätään. Eli oikein tällaista ensimmäistä kertaa kuullaan, kun heikälänikin fiilistelee ö, tällaista bile-poppia ilmeisesti, jos olen ymmärtänyt oikein. Jotenka lähdetään kuuntelemaan, että miltä se kuulostaa tuo opettaja Lilli. Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Show. Meillähän Meillä hän on lilli, opettaja villi. hän tykkää tanssii, muutakin kuin valsi, Meillä hän on lilli, susa pysyy pilli, muuhit ponti timantti. Aiko hämy? olus pari joo. Joo, joo, ei selvänä hän ole. Voi sun viestis Wilmasta, et olkaan kohdanut himasta. Paperella splitsii, kossumiksi, aikaa muutakin imasta? Meillähän on Lilli, opettaja Villi. Hänhän tykkää tansi, muutakin kuin valsii. Meillähän on Lilli, suussa pysyy pilli, nuovit Liitutaulu, kartakeppi, liitutaulu, Juomalaulu. juomalaulu. keppi. liitutaulu, visusotti, juomalaulu. Et, et, et, et hän puhuu mulle, ei suutansa sulje. Eikö Lilli tiedä, en kotiin voi viedä. Meillähän oli jo vanhempain vartti, mukana oli myös Martti. Etkö todella muistaa, sitä on oppilaasi-isä. Meillähän on Lilli, opettaja Villi Hänhän tykkää tanssiin, muutakin kuin Meillä Meillähän on Lilli, suussa pysyy Meillä on opettaja Villi. Kyllä pystyy pitää, ei haittaa iskää Meillä hän on Lilli, opettaja Villi. Kyllä hauskaa pystyy pitää, ei haittaa iskää Meillä hän on Lilli, opettaja Villi. Hänhän tykkää tanssii niin kuin opettaja Lilli seuramiehet oli se kyseinen tuota niin esitteet tuolla kappaleella ja Herra jumala mikä mikä biisi biisi valinta meikäläiselle mä en nimittäin, mä en nimittäin kuunnellut tuota ennen kuin mä otin tänne listalle että kun pätkä ja totesi, että no okei, kuulosta ihan ihan kivalta ja ja sopii, sopii ehkä jotenkin tähän, tähän kamalimmille, kamalimmille tota, juhannusetkoille tämä, tuo biisi. Ja ehkä vähän tommonen fiiliksellä vaikka onkin vähän tommonen juomalaulutyyppinen. Juomalaulutyyppinen, mutta ehkä myös vähän semmoinen biisi, että ehkä siitä saattaa jotain saada aikaan johonkin, niin, johonkin muuhun, johonkin, tuota, niin, johonkin toiseen yhteyteen. Mutta kuten sanoin, niin juhannuksen meno on liikennettä. Ajattelin tarkastella vähän, ja täällä tuota Sanomissa uutisoidaan tällaista. Tässä ihan hetki sitten päivitetty uutinen, että meno menoliikenne sujuu toistaiseksi ennusteiden mukaan. FinTrafficin tieliikennekeskuksesta kerrotaan STTlle. eivät ole vielä ruuhkautuneet, liikenne on vilkasta jotenkin nelostielle ja kehä kolmosella. meno menoliikenne näkyy selvästi Etelä-Suomen liikennemäärissä. Ja seuraa johannuksen viettää tässä artikkelissa hetki hetkeltä. Joo, FinTraffic Energy liikennekeskuksen yksikön päällikkö, Saura Mäki saa kertoa STT:lle, että, että saattaa tulla luhkautua iltapäivällä. Liikenne jatkuu vilkkaana arviolta ilta seitsemään asti. Liikenne arvioidaan eni, olevan eniten Etelä-Suomen valta teillä. Meillä on liikenne jatkuu vilkkaana myös perjantai-aamuna. Tuoreempien ennusteiden mukaan juhlannosta vietetään lämpimässä, mutta tuulisessa säässä. Joo, ja tuossa 19.04 ja taito, ne on mainittu, että Menoliikenteen huippu on ohitettu. Juhannuksen menoliikenteen huippu oli ohitettu tänään kello 18 mennessä. Kerrottiin Fintrafikin ja Tampereen tieliikennekeskuksesta STTlle. milkkain menoliikenne oli Etelän päätiellä kello 14.16. Menoliikenne on sujunut tieliikennekeskuksen mukaan verrattain hyvin eikä vakavaa tieturmia ole tullut tietoon iltakuuteen mennessä. Tiet eivät myöskään ole menoliikenteen takia ruuhkautuneet. Joskin elostiellä oli vänsän kohdalla ruuhkaa kolarin seurauksena. Joillakin tieosuuksilla on ollut jotain noin jo Koko maassa keskinopeuksissa on havaittu pientä laskua runsaan liikenteen vuoksi. Joo, tällaista on ollut siis tällä hetkellä tuota, niin, niin, niin, tällä hetkellä liikenteessä. Näin niin kuin tällaisia, tämänhetkisiä liikennetietoja vetäessä. Tai tämänhetkisillä liikennetietoilla. Mutta kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, niin olisi kiva kuulla teidän juhannusperinteistä. Kertokaa. Kertokaa ihmeessä. Pistäkää shoutboxin viestiä. Ja Mä, luen niitä. Mä luen niitä, jos teille, jos teille niitä tulee mieleen. Onko teillä jotain sellaisia tiettyjä juhannusperintejä. Onko teillä kenties tiettyjä elokuvia tai tällaisia. Mitä te tykkäätte, niin tota, tälle juhannuksen alla tehdä. Ehkä itse tässä mietin, että pitäisikö eräs elokuva, eräs tota, tota, juhannuksen tunnelmaan liippaava elokuva katsoa tässä juhannuksen aikana. Mutta lähdetään kuuntelemaan musiikkia hieman. Seuraavaksi Kaija Koota tähän, tota, tähän niin, äh, torstai iltaan Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Ja puhutamme on show. Syödä, sen minkä ansain Kanava Herzlö, radio-ohjelmaa nuorilta nuorilta. Taiko enää. Nolla tauluusis ravintola vaunuun. Raide kaksi on ranna aamun asti. Raiteilta kaksi. Tchuu, tchuu. campo Plus, se oli Juna ja spectia Tasis siis esitti tämän kysymyksen kappaleen. Ajattelin, että toihan sopii myös oikein hyvin tähän, tähän meidän iltaan. Ja sitä ennen kuultiin Kaija Koon kappale X-Nainen. Tämä oli levyltä Tinakenkä tyttö. Taas luvuudelta 99 tämä kyseinen levy. Muistan että itse lapsuudessa, kun kuunnelleeni tuota kyseistä levyä suhteellisen paljon. Ja osa niistä sen... Ja nimenomaan tämä kyseinen levy tyttölevy ylipäätään on kyllä sieltä omasta lapsuudesta hyvin rakas levy, jos Kaija K musiikista puhutaan. Koska siellä on kumminkin niitä tämän nimikkobiisin lisäksi, niin myös tota on muun muassa tämä muita sellaisia semmosia. No isä on semmoinen kanssa, mikä tota on ollut tosi, tosi kovassa kulutuksessa siltä levyltä. Näistä tota, siltä levillä sillä levyllä olevista biiseistä. Mutta on varmasti jotain muitakin, mitä tulisi, mitä tulisi mieleen, jos lähtisin kaivamaan ja katsomaan, että mitäs, mitäs biisejä siellä on. Joo, no, siellä on siellä muutamia, muutamia biisejä, mitkä tota, on, ovat tulleet sitten myöhemmin vastaan. Siellä on magneettimies ja isä ja, no, kuten on mainitsinkin tuossa, mutta myös toi kaljaa pöytään on myös tämmöinen, mikä tullut usein. Usein tuota kuultua, ehkä nyt vähän vasta myöhemmällä iällä, kun itse, itse asiassa hauskalla tavalla omistan yhden, yhden levyn Kaija kolta. Ja se on tämmönen best of, missä on tuota, ö, kaksi, levyä. kaksi levyä, missä on tuota, parhaita, parhaita Kaija Koon biisejä vuosilta 80-luvulta stilsit city aina aina tuota, vuoteen 2020. Vuoden, vuoteen 2011, kyllä on tämä Kaudisriä taas onnellinen, kai on parhaat levy. Ostin silloin kun se julkaistiin, niin ihan vain sitäkin varten, että pääsee soittamaan tarvittaessa kai Sitten siellä tuossa tai täällä Hertsilässäkin, kun tuota, Siihen aikaan oli vähän, vähän eri homma. Siihen aikaan oli vähän eri homma tämän soiton osalta. Mutta, öö, piru vie. mä yritän miettiä tästä, että mistä mä nappaisin seuraavana kiinni, mutta... K kun katson, niin kuin uutis, uutissivusti, katson, niin mä oon sellainen... Mm, Miksi tää, niin, miks tää on niin surullisia, nämä uutiset? Siis, mua, mua harmittaa täysin, että siellä on just ollut... Just tuli tosta, tänäänkin tuli lueskeltua uutisia, niin tää oli tämä, tämä Oulussa tapahtunut... Öö, Tuota, puukotustapaus oli yhtenä isona uutisena. Mua, mua niin harmittaa, että, että maailma on mennyt tähän, tähän nykypäivänä, mikä on suuri, suuri sääli. Mutta siitähän, mutta tästähän oikeastaan päästään, päästään tuota, ehkä vähän paremmille, paremmille vesille, kun tuota, pyritään siihen, että me, me tuota, niin, pidetään tämmöstä hyvää fiilistä yllä tässä tämän ohjelman aikana. Ja okei, okay, mun on myönnettävä nyt semmoinen asia, että tämä seuraava biisi, mä se edellisellä tunnilla. Mutta tuota, kummallista kyllä, se on mullakin ollut oli on listalla. Ja mä ajattelin, että no, yleensä mä en soita niitä biisejä, mitä on edellisissä ohjelmissa saman päivän aikana soinut. Mutta tämän kanssa mä teen poikkeuksen, koska tämä sopii ihan yhtä hyvin myös minun ohjelmaani, kuten myös edellisessäkin ohjelmassa, eli edellinen, edellinen ohjelmahan oli siis tosiaan tuo ö, team köngäs show eli tota, voisi vois sanoa, että Ville ja Markku, se nyt oli, Ville ja Markku tuota, veti siellä hyvän, hyvän shown meille tuota, niin nuorisokuvan hertsään kuuntelijoille, myös tämmönen juhannusetko-show, niin kuin tämäkin, ja ja, ja, ja siellähän puhuttiin myös tästä juonnustaijuista. Ehkä niistä voitaisiin ottaa seuraavana koppia. Tota, tämä seuraavan pisen jälkeen, joka on Fajan ja Janne Hurmeen yhteinen, yhteinen veto, eli Tina Sormus. Näetäs kuuntele, että millainen versiointi, se nykypäivän versio, tai se tästä Tina oikein on. Ja Fun Show on galaksin huonoin. Ja Fun Show Monesti on pinnallista Ei elämänsä kullan kulan niin kullankaivajista Verse aukisena on vaikutuksen naisen kunteet Voit olla varma siitä, että taitoja on tunteet Tutustutaan rauhassa, harjoitella siitosta Kiihlous on faijalle lupaus Pelle. Mä vien sut pähkinöille Ja oluelle Rakkautemme eteen peiton alla Kanssas häärin Vaija tekee rahat toma Miljonäärin Vaarikierroksella kun viinaa sorvu Uudensokanava hertsilä. radioohjelmaa ohjelmaa nuorille. Se oli Faye Janne Hurme ja Tina Sormus. Oikein tuommoinen vähän erilaisempi versio tästä tutusta iskelemäkappaleesta, jonka alun perin on lähtenyt tekemään tuota, Janne Hurme. Meidän, meidän tuota, ö, taitaa olla nykyään hyvin paljon tuonne rock-puolelle vääntynyt tämä hänen, hänen tuota, musa-tyylinsä. Muistan ainakin silloin, oiko se tästä 2-3 vuotta aikaa, kun soitin tuossa. Meillä on jossain lop, jaks, jonkun jakson niin viimeinen pari unista ulospiisina tämän Tina-sormuksen tuota, metalliversio, mikä oli aika, aika erikoinen. Erikoinen veto. Mutta palaten näihin juhannustaikoihin, mistä olin tuossa ennen tuota piisiä vetä, olin puhumassa, niin niin täällä tuota Wikipedia antaa listan, eri, erikoisen listan näistä juhannustaijoista, ja tää on tuota, muun muassa tällaisia erittäin veikeitä, veikeitä tuota juhannustaikoja ja ennustuksia Suomesta ja Karjalasta on tää listalla on, on että katsotaan lampeita kaivoon, lampeita lähtee se juhannusyönä, alasti, näkee tulevan puolisoon. Joo, joo. Sitten tota... Öö, jos juhannus yönä liikkui metsässä, saatte ne joskus virva virvatulen palavan. Sen alta löytyisi aarre. Hmm, en, ole, en olisi ihan varma. Sitten, että, jos Jos koko hiiloksille heittää juhannusauttuna kalastetun lahnan, voi kalan kylkirooteen huomata osoittavan tulevaa puolisoa. Hmm, mikäs tämä nyt tämä pariut, pariutumisriittijuttu nyt oikein on perhana? Ö, vain naima onnen saa, jos hyvän syönä kierrittelee alaistamana kasteisella niityllä, No tuo on vaan flunss, tuo on vaan tota, niin, tuo vaan tota, suoraan alkushoittaa flunssalle, jos minulta kysytään. Jumannan päivää vasten yöllä kokon polttamisen jälkeen perästä naimakuntoiset ja haluiset tytöt kiersiilevät alastumina poikatalojen ruispelloissa, jotta näiden, näiden talojen pojaat rakastuisivat heihin. Öö, mä voisin sanoa, että... Tuo kuulostaa jo jotenkin niinku sellaisin, jo, jo tämä niinku alkaa jo alleviivaamaan sitä, mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että tämä kyseinen tota, niin, juhla alkaa jo vaikuttaa oikeasti siltä, että yritetään nyt oikeasti vain naittaa, yritetään saada niinku tota parisuhteita aikaan. No, toisaalta itsekin tällä hetkellä yritän, yritän, siis huom, yritän tota, mahdollisia... Mahdollista pariutumisriittäjä tuota, näin, näin, niin yritän tässä niin kuin har, harjoittaa, mutta tuota, on, on, ollut vähän, on ollut vähän vaikeaa, voin, voin myöntää. Ehkä, ehkä, sitäkin, ehkä senkin takia, että olisi tuota, olis, se olis kiva, että olisi joku, jonka kanssa sitten... Maha, jos mahdollisesti, niin äh, ei sitä ole tietää, jos löytää semmoisen loppuelämän kumppani. Mutta ei ik, ikäkin alkaa kumminkin mulla kohta olemaan siellä tuossa... Kun uutta, uutta kymmentä aletaan kohta lähestymään ihan, ihan tota, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, niin olisi, olisi kiva olla kumppani. Kumppani, jonka kanssa viettää mahdollisesti ehkä se loppuelämä tai mitä lie. No, mä, mä siis itse en, en, en tällaisiin näihin taikajuttuihin usko, mulla ei ole. Mä, mä, vaan luen näitä. mä vaan luen näitä, mutta mä en itse usko näihin. Öö, sitten... Kun Juhannus Atto IX laittaa sitoumattoman vihdan tyynynsä alle, näkee tulevan... Voi Jeesus, sentään. Nyt tämä alkaa oikeasti, että tässä on ainoa se tuleva puoliso, näkyy jossain, jossain tuota, erilaisessa, erilaisessa tuota, systeemissä. Jossain erilaisessa, tavan, tavan, jossain erilaisessa tuota, yhteydessä. Voi joku. Ja täällä on siis... Täällä on kaikki mahdollisia mitä ei Jumalan kauta. että niin kuin, miten, miten tää, on, onko ihmiset ollut niin himokkaita keskikesäaikaa, että tuota, että, ne tehneet, että ne on tehneet tällaisia niistä, näistä, tuota, näistä niin, nä, tällaisia näistä tuota, niin, näistä kaikista juannusta ja jos se on, on, jos se on sitä, niin, tuota, niin mie haluan soittaa he, heille, näille ihmisille tuota, kyllä muistutuksen siitä, että hei, ei, ei, ei näin, ei näin, koska tuota, joten, jotenkin kuulostaa nyt siltä, että tässä ollaan. Tässä ne, jotka tämän, näitä, näitä juttuja on keksinyt, niin ne on ollut erittäin puutteessa. Ja tuota, haluan soittaa heille tuota, muistutuksen siitä, että. Öm, että jos yöt yönä näitä oman, haluaa nähdä omaan sulhonsa niin siinä, siinä kohtaa kannattaa jo tota, niin ehkä kannattaa ehkä niin, tukea Tinderin tai johonkin muuhun deittisovellukseen koska nykypäivänä nuo nuo tota, Juhannusta kuulostaa aivan ja Kullosta aikaan tähän väliin. Haluatteko kuulla hyvän vitsin. vitsin. Ja ja mon mon show. On. Usein täällä yksi mä mietin, vain että kerran rakkauden. Kun kesän kerran Pariisissa vietin, niin silloin ilmeisesti koin mä sen. aina kahvilassa siihen asti se kunnes keskiyöllä suljettiin. Olin yhtä halunnut mä jatkuvasti ja nyt me joen rantaa kuljettiin. Ja keskiyön aikaan mä vihdoin sen. Ja ensi kertaa rakkauden. Kuiskit mulle, että tahdo kiihkeästi, mun vuonas pariisissa viihtyvän. Korvaani huulest koski lämpimästi, mä tunsin itseni myös kiihtyvän. Ja keski aikaan, mä vihnoikoisen, sai keski-ven aikaan mä tuntea ensi kertaa rakkauden. joki varren puuta vasten, nyt tiesin mikä onnen anti on. Nyt ei enää leikkiä se ollut lasten, mä tunsin lanteillani lantion. Kunta ensi kertaa rakkauden. Keskiyön aikaan. Ja Markku Aro tähän, tähän tota, ö, juhannus Etkojen toisella tunnilla. Kuuntelet siis tosiaan Jefuda Monzouta. Ja tässä tota teidän kanssa vielä tämän tokan tunnin ajan ö, Tätä, tätä tota, juhannuksen. Etkoa, tai, tai, tai, tätä niin juhannuksen aaton aattoa teidän kanssa viettämässä. Ja tästähän oikeastaan päästään tällaiseen aika mielenkiintoisen suuntaan, koska tuossa joku aika sitten, oliko, että on tästä useampi aikaa, kun tuo ö, Aston Kalmari-niminen yhtye julkaisi uuden levynsä, tällaisen kuin tota, Mamman pojat. Ja tota, Sieltä löytyy tällainen kappale, kun lanka palaa, ja ajattelin, että tämähän sopii oikein hyvin, hyvin muistuttamaan siitä, että on, on ihan ok pitää taukoja, taukoja työn tekemisestäkin, ja jos tota, polttu meinaa polttaa sen loppuun, eikä kannata oikeastaan polttaa sen loppuun, koska silloin menee kaikesta, kaikesta elämästä kyllä tota, iloja kaikki tämmöinen kiva juttu menee kyllä pois jos tota, menee ihan loppuun asti, jos lanka palaa ihan loppuun asti ja meinaa pää räjähtää. Jotenka kuuntelemaan tähän väli Aston kalmaria, lankapalaa. lanka palaa. Haluatteksi Haluatteksi hyvä hyvän vitsin? Vitsi. Ja, ja Fudamon show. On. Mä linnalainen Aston Kalmari. tähän on tota, oikein tämmöistä hyvää suomirockia tuo Aston Kalmari, koska täällä on hyvin monenlaista, monenlaista erilaista piisiä. Mutta olen, olen kyllä niin kuin, varmaan viimeisen pari kolme vuotta, kyllä kolme vuotta itse asiassa kuunnellut heidän musiikkiaan ja seurannut heidän tuota, niin menoa ja meininkään, koska herra Jumala, heillä on, heillä on paljon hyvää. Heillä on paljon hyvää musiikkia nämä uudetkin levyt mitä he ovat julkaisseet niin on ollut kyllä erittäin, niin kuin, niin, erittäin niin, tota, sopivasti, sopivasti maistuneet kyllä minunkin, minunkin kovin kovin tuota, niin voisiko sanoa tota, Nirson rockmusiikin makuun mitä, nykyään, mitä mikä nykyään meikäläiselläkin on niin tuota, tuommoista vähän popimpaa, popimpaa rokkia on tänne tulla enemmän. Sitten tuota, seuraavana, seuraavana tässä mä, mä oikeasti mietin, että tähän tulee tää, tää, oikeastaan tää ohjelma on ollut, on enemmän tämmönen, niin jos siellä ollaan vaikka menoliikenteessä jonnekin tota mahdollisesti jonnekin, niin, öö, jonnekin mökille tai johonkin johonkin, johonkin viettoon, niin tämähän oikeastaan toimii aika hyvin tämmöisenä, menolistana, että mä en mä en pahemmin mä en pahemmin mitään niinku kehitä mitään jutunaiheita mitä nyt toisin niinku viime viikolla mullahan oli jutunaiheita aika paljonkin kaikenlaisia ja tällä viikolla kun ei ole oikein tapahtunut mitään mitään semmoista mistä oisin mainitsemisen mitään mainitsemisen arvosta niin, niin mä oon ottanut vaan ja soittanut teille, teille enemmän tänään musiikkia. sitä on oikeastaan ollutkin tässä nyt tän tuota Tänään torstai iltana. Se on ihan oikeastaan se ideakin, että saatte tämmöistä menomusiikkia sinne, missä nyt ikinä olettekaan tällä hetkellä. Ja lä lämmitellä tota, niin juhannusta, juhannusta kohti. Meillä on vielä tuossa hyvä, hyvä satsi tuota, niin musiikkia teille soitettavaksi. ja sieltä löytyy, ainakin tässä nyt kat kun katsoo tätä listaa, niin Myöhemmin tänään tulee kuultua muun muassa Kätkättiä, cat äh, Taiskaa ja Katri Ylanderia myöhemmässä vaiheessa iltaa, jos tällä haluatte, haluatte vähän, vähän niin, äh, niin etukäteen tietää, että mitä sieltä on tulossa. Että, että mennä, mennään si sellaisin sitten myöhemmin tänään, mutta ennen, ennen sitä niin kuullaan, kuullaan muun muassa, tai ennen näitä kolmea artistia niin kuullaan, semmoisia tuttuja, ehkä vähän osa, osittain tuttuja biisejä, mutta myös samalla vähän semmoista, vähän, vähän erikoista, erikoista ehkä, ehkä sellaista biisiä, missä on niinku uudelleen versiointeja aika, aika paljon tässä tulossa siis tämän, tämän, ö, tämän toisen tunnin aikana. Biisilla toiveitahan saa tosiaan vielä esittää. Mä otan niitä, otan niitä mielellään vastaan, että jos tieltä löytyy joku, joku, jolla on mielessä joku vii, tietty juhannusteemaan sopiva biisi, niin heittäkääs niitä tonne, tonne tota, mikä on se pikkuinen Google Forms-lomake, niin, niin minä otan ja, otan ja tota, läppäsen tänne, läppäsen tänne teille soitettavaksi niitä, niitä ja tarkoituksena onkin tämän, tämän tokaantunnin aikana, että ehkä ne vää sinne puolelle, jos Voitaisiin tätä, tätä listaa viedä. Mennään kumminkin vielä oman meikäläisen tuota, kuratoiman musiikin pariin. Täällä on tuota seuraavana Mihika siin TikTokista tuttu, Rumpali jäbä, joka tuota on tehnyt mun mielestä tämmöisiä härskeä lastenlauluja. Ja on myös tosi, tosi kovassa kunnossa ö, ihmisenä, mitä olen nähnyt. Videomateriaalia on nimittäin melkoinen bodari, bodari jätkä Myös tämmönen oikein kunnon, kunnon muskeli. Kunnon muskelimies, jos minulta kysytään. Hän on tehnyt myös musiikkia itse, ja tota, muun muassa tällaisia piisejä löytyy hänen, hänen tota, soittolistoiltaan kuin Helpompaa muidenkaan, Pirtu ja Pontikkaa, Suavier Kelaan, ja sitten tota, se tämä mies... Hölkyn kölkyn, normipäivä ja sitten myös tämä tämänkertainen biisi, jonka minä tuun seuraavana teille soittamaan, eli vielä kerran viimeisen, ja tämä on tämmöinen tota, aika, aika synkkä, synkkä tuota, biisi, mikä ehkä jossain määrin saattaa kuvastaa mahdollisesti jonkun, jonkun tuota, juhannosta, jos ö, mennään nyt ihan, ihan synkille vesille, mutta toivottavasti, toivottavasti tämä ei tule olemaan jonkun, jonkun juhannuksen tuota, Toivottavasti. Eli, eli mennään ihan, mennään tuota, aika, aika tuota, synkän rakkaustarinan pariin. Ai! Yefudamon show. Kun katsot mua vielä kerran viimeisen Eteiseen mä jään kun suljet Ja jos käy niin että sua saa, mä enää en Opelilla niin mä rekan suutelen Miten sä rakastuitkaan siihen Chadien tajua Miten tää levähti käsin? No on, joo, onhan siin lisompi mela. Eikä sen osta massia kelast Mut oisin kyllä antanut sulle mun kaiken Piskannut pyllyjä helästi naiden Mut teet? Toivon Tonne, tuutees, Jos mut vielä hylkäät niin hirtän itseni paatteriin eron musta koskaan pääse, et koska ammun mun aivot seinälle Sot mua vielä kerran viimeisen Eteiseen mä jään kun suljet Ja jos käy niin että suosa saa mä en Oppelilla, niin mä rekan keula suutelen Luulin, et olit mun ihana vaimo Kunnes sua raivotti naapuri Raimo Sul moraali ei oo suo kuulemma pani myös kollegas Keijo Luulin et sut mä tunsi Ja vittu sun jumppa tuntis Sun personal traineri oli Ennenä huomista mä nään, Nyt viikon kerran yksin jään Kun en tiedä mitä teen Meen paahtimen kanssa ammeseen Kun katsot mua vielä Viimeisen eteiseen mä jään, kun ulkoa, Ja jos käy niin, että suosa mä enää en. Oppelilla, niin mä rekan keulaa, suutelen. Vielä hetken vanhoi valokuvi katselen. Sitten keittoon kunnes vaivun unen, josta heräen. Siinä oli Miikaten Machine ja vielä kerro viimeisen tämmönen oikein, oikein tota, positiivinen hehehe, ralli tota, tähän, tähän tota, ö, torstai iltaan. Kello on kohta puoli yhdeksän ja kuuntelet tälläkin hetkellä Jefuda Monsouta ja tätä toista osaa tästä kyseisestä ohjelmasta. Viime viikon keskiviikkonahan tästä oli se ensimmäinen osa. Ja nyt kun tätä miettii, tätä ohjelmaa, niin tähän olisi ihan, ihan pirun siisti toteuttaa sitten myöhemminkin tällaista tämmöstä vähän ö, ö, kevyemmän, kevyemmän ö, fiiliksen showta. Myös mahdollisesti silloin tulevaisuudessa, kun menen vaihdan, vaihdan kanavaa. Olen, olen jotenkin tämmöinen julma ihminen ja mainitsin, että minähän vaan muuten vaihdan kanavaa tosiaan syksynä. Niin, niin tota... Olisi kiva sitten soittaa silloinkin, niin, tai toteuttaa silloinkin tämmöistä showta, missä on ehkä enemmän tämmöinen ö, vähemmän, äh, vähemmän vakava meininki, tai vähemmän tämmöinen ö, niin journalistinen meininki, että mitä mä yleensä on tottunut tekemään. Että ihan yleensä mä oon vain, yleensä mä olen, yleensä olen tehnyt, niin mulla on ollut semmoinen, että mulla on tietyt, tietyt asianviivat ollut, mistä olen sitten tehnyt, tehnyt juttua, mutta Tämä, tämä on enemmän irrottelu, irrottelushow, missä minkälainen saa soittaa saa tele musiikkia ja ehkä vähän tuoda vähän omaa erilaista persoonaa itsestäni tele esille. Ja aika hyvin tämä galaksin huonoin radioshow on ollut aika hauska, hauska, hauska tämmöinen ydin, ydin, jossa on soinut sitten enemmän bile, bilemusiikkia, mikä ei todellakaan ole niin jefua. Suoraan sanottuna, niin että sillä lailla. Ja bile on, jos nyt ihan realisia ollaan, mä oon huomannut, että mä oon soittanut aika paljon enemmän bilemusiikkia tässä. Varmaan viimeisen, viimeisen puolen vuoden aikana näissä mun ohjelmissani enemmän ja vähemmän. Ja muutenkin painottanut aika paljon tonne suomalaiseen musiikkiin, mitä mä en yleensä kuuntele. Ja aika hyvin myös tämä seuraavakin esittäjä on sitä samaa, samaa kaliberia. En, en yleensä tämmöistä kuuntele, mutta öö, oliko se nyt tässä po, po, po, po, muutama viikko sitten, kun vedin viimeistä, toistaiseksi viimeistä kertaa olen vetänyt tuota melankolian melodioita, niin silloin tuli soitettua tämän yhtyjen toinen biisi, tai tämän kaksikon toinen biisi, eli Juhani ja Joonatan duon. Tuota, kappale Jättebraa, mikä tuota, kertoo tämmöisestä ö, ilonpilaavasta ry tai nkö, kaverista kaveriporukassa, jossa jossa alkoholi esitti suurta osaa. Mutta tässä seuraavassa biisissä niin tämä kyseinen, kyseinen tuota, herra jota, joka tässä, tässä kappaleessa Esiintyy, ei välttämättä olekaan se kaikista kiltein tyyppiä, vaan sellainen tyyppi, että ö, se jäisi, jäisi tota, yhteen, yhteen senkin makaamaan. Va hänellä mahdollisesti olisi jotain muutakin sutina kuin vain se tota, samassa kämpässä asuva tota, kaunis osapuoli. Tämä on nimittäin syntinen mies ja se aletaan kuuntelemaan tähän väliin. Parasta laatua suoraan huoltsikalta, joku demonshow. Mikä oikein on? Ja kuusiin piden Seksi seksikkääksi syntynyt, siinä syytön minä olen. Ja niin kuin kolmos olut tarraudut, mun keskipartaloon. Lupa kuutetä, että. Taivaat, jos tänä yönä mun vaino. Ja huoli, 20 senttisen sun rakkauden pajat oot Sanna ei kun ole oot mun ainoa kun mä nuskin takaraivos miehes mut makkarissa sonni Ja akti jälkeen juostin pakko runeskape monni Harvoin kannan novelista kukkia laitan vuotetta kun saan. Ja se tyttäret Kun on ajetullu, lunari, sekä sydämet Mutta Anne rakas sun sinisilmiin niin Lopeta lopetaan nauervaara hommat ja vien naimisiin Lol. Pikku trollaus, jatkuu kaus. Kuuma mamma tasilla tieltä on haus Typpä syliin baby, on Patrick Swayze Anna ku se sukeltaa sun reisiin Harvoin kannan novellista kukkia Se soi intu. Siinä kuulitte kappaleen Syntinen mies, ja sen oli sitten Juhani ja Joontan. Eli Rakkauden tiikerit ja mitä liian muita niitä nimityksiä heillä olikaan. Oli siis korjantteen tuttavia renttuja, Suomen paras bändi Rakkauden tiikereitä. Näin, näin he tota, kuvailevat itseään Tuolla, tota, niin, ähm, internetissä. Ja jatketaan hieman pitkästä aikaa tämän... Tämän tuota, juhannusliikenteen seurantaa. Täällä tuota, ö, kuva, kerrotaan tuossa, olisiko noin 40 minuuttia sitten täällä Ilta-Sanomien live-seurannassa on tullut uusi listaus, että Hämeen poliisi on kirjoittanut kymmeniä sakkoja torstaina minun liikenteen aikana. Torstaina on kirjoitettu kymmeniä sakkoja juhannuksen minun liikenteen aikaan teille neljä ja viisi, kertoo ylikonstaapeli Joonasalo Hämeen poliisista. Salo seurasi juhannusruhkien kulkua Vitostiellä, Lusissa ja Paasossa. Puoli neljä ja viiden välillä oli suurimmat jonot siellä, missä, niitä, missä ni, minä niitä omitsimi todistin. Päivän pahin ruuhka alkaa olla Salon mukaan jo takana päin. Salon mukaan juhannuksen minuoliikenne on sujunut pääsääntöisesti malteellisesti. Kahail, kahailijoitakin oli kuitenkin liikenteessä. Siellä nähti aika koviakin nopeuksia pari kappaletta. Toinen oli Nelostieltä ja toinen oli Vitostieltä. Puhutaan nyt niin 70 kilometriä ylityksestä rajoitukseen ja rajoitus oli 100, on 100 kilometriä tunnissa. Sitten tota, tässä hetki sitten myös toinen, toinen tota, päivitys täällä listalla, että himokselle aiempaa vähemmän tulijoita. Himosjuhannuksen torstai on ollut, alkanut välissä tunnelmissa. Vestarialueella alueella ei ilta kahdeksan aikaan ollut juurikaan jonoja mihinkään. Paikalliset majoitusliikkeet ovat myös havainneet, että varauksia on tullut tavallista vähemmän. Marko Saksberg hotellijämsestä kertoo, että tänä vuonna hotelli on joutunut tiputtamaan huoneiden hintoja aiempiin vuosiin verrattuna, koska, koska tulijoita ei ole ollut, kuten aiempina vuosina. Nuorilla ei ole samalla tavalla rahaa laittaa viikon loppuun, Saxbergi pohtii. Hän on myös kuullut puhuttavan, että jopa mökkejä olisi vapaana. Yleensä ne on, ne on hänen mukaansa varattu loppuun jo kuukausia aiemmin. Joo, tämä, tota, tämä mitä nyt on ollut viime aikoina, niin on tuota, ollut kyllä ollut kyllä tota, melkoinen, melkoinen tota, syste setti, setti ja systeemi, niin tämä, tämä tota, raha, rahatilanteen ehkä hieman heikko, heikko suuntaus, mutta tota, tai hu huono likviditeetti, niin kai se pitäisi sanoa, että se on ollut varmaan syymiksi. Tuota, tuota, niin festariliikennettä on ollut vähän vähemmän. Vähän vähemmän tässä. Tuota, nyt juhanuksen alla. Mutta mennään me musiikkiin, kesään että kesäisistä biisistä kun puhutaan, niin 2000 luvun alussahan täällä tuota meillä, meillä täällä tuota lännessä niin alkoi, alkoi tietynlainen lattari lattaria Espanjapuumi jossain määrin. Jotkut varmaan nyt ymmärrymme että mihin tässä ollaan viittaamassa. Nimittäin nyt mennään, mennään tota, vuoteen 2001 ja mennään sellaiseen artistiin, joka tuota, teki joka, joka tuossa teki tota, 2001 loppuvuodesta, ainakin myös täälläkin, itsensä isosti tunnetuksi. Kyseessä hän on tietenkin Sakira. Ja... Tuossa muutama viikko sitten, kun tota ennen, ennen kuin melodista musakonetta pyöritin, niin pyöritti ö, Sami Koskimäki ja tuota Ville Kööveti oman, oman tuota parituntisen Retro Boys ohjelmansa niin he soittivat siellä sinä tuon tuota Objection-tangon, jonka minä sinne siis toivoin ihan vain sen takia, että päästiin melodiseen musakoneeseen, tuota, sisään, sisään tuota sitä kautta, ja ja tota, ajattelin, että nyt soitetaan sitten se, se Sakiralta, mikä on hänen tunnetuimpia tältä kyseiseltä samalta levyltä kuin tuota, tämä Obstection tango, eli Laundry service levyltä soitetaan kappaleen nimeltä Whenever, Wherever, ja tämähän te kyllä kaikki tunnette, tämähän on myös muun muassa, muun, muun muassa taisiko olla kissa-fämmän aamu, aamusta tai joku, joku tota, Kop te kopion tästä kappaleesta, joka äh, aika, aika osuvasti on nimetty. Nuorisokanava Hertsillä. Radio-ohjelmaa Nuorinta Nuoria. Whenever, wherever. Kyllä, tämmöistä tuota oikein kesä, kesäistä musiikkia tuolta niin 2000-luvun alusta. Että ihan mennään ihan milleniumin alkulähteille. Tai sen vuoden 2001 loppupäähän, kun tämä kappale tuli tuota niin tuonne tuota, isolle levylle tai kokonaiselle levylle. Mä löytyin siis tosiaan Laundry Service-nimiseltä levyltä, ja tää olla näitä. että... Taitaa olla vissi joku 90-luvulla alun perin julkaistu levy Sakiralta. Silloin sillä niin, kolumbian kielellä, jos en väärin muista. Joku voi, joku voi korjata, jos tietää minua enemmän. Olen vaan, olenhan, mä, olenhan vain tuota Simperi-radiotoimittaja. Mutta mennään jatketaan musiikin parissa, me yritän tässä soittaa tämän minun, minun tota soittolistani, tätä minun kuratoidun soittolistani loppuun ja ehkä sitten kat pistää tämä, tämän tuota kaksituntinen purkkiin ja tota, mulla on täällä seuraavana olisi, olisi tota musiikkia Jarkko Honkaselta Taikalta ja Talonpaika Lallilta. Toli heiltä tämmönen vähän erilaisempi versio tota, eräästä tunnetusta, tunnetusta tuota suomalaista iskelmäkappaleista. Jälleen moderne, modernisaatio siitäkin, että ei, niinku, ei ole pelkkiä tämmösiä niin äh, ei ole pelkkiä tota, kovereita, vaan, vaan tota, ihan, vähän eri, erikoisia versioita samalla, samalla nimellä kulkevista biiseistä. Tämä on nimittäin miljoona ruusua, se tähän väliin kuuntelemaan. Parasta laitua suoraan Huoltsikalta. Ja kudamon show. Taas rusut käy kukkimaan. Tuoksua täynnä on maa. Taas vie, missä on ruusuinen tie. Nuoruuden rakkaus on, kaunis ja koskematon. katset ne kertovat vain, katseestas onnen mä sain. Miljoona miljoona ruua, tuksua tuoksua, tuoksua rakkauden, muistoja, muistoja, muistoja tuksut Tunten tunteen ja katseen ensi rakkauden. Tumalla poika tohkei Kun tehnyt vaikutuksen tuntui rinkkauneimpaa Nyt päättää, että tilaisuuden aikoo käyttää Kanta kauniin kukaan kotiin ja maljakon täyttää Tummat terälehdet tarvii valo Ei hätä ikkunat on Länsi, päädyssä talo Aamulla laku säte tunkeutuu sälle kaihtimme rakon Olen yksi ja ruusu vain seuraana on Lallajan tie kivin koristeltu lie Mutta pelkääkö poika olla omistettu mies? Hän vastaa kirjeeseen, että palata rakas Vaikka ah, mu syömein halajaa takas Vaan hetken se vei, vaikka retkemme ei Kuka kuin kaulalle seppelen tein Katoin kauneimman kimpun mitä löytää voi ja lupaa sinne koskaan löysäis pois. Miljoona, miljoona, miljoona ruusua. Niiden joukosta yhtä vain etsi. Tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden. Kun se löydä pysähtyy hetki. Muistoja, muistoja, muistoja tuoksuttuu. Mietin menneitä retki. Tunten ja katseen ensi rakkauden. Mitä kaikkea yhdessä tehtiin. Ensi rakkauden Mitä kaikkea yhdessä tehtiin Miljoona, miljoona, miljoona ruusua Niiden joukosta yhtä vain etsi tuksua tuoksua, tuoksua rakkauden Kun se lönkä pysähtyy hetki Muistoja, muistoja, muistoja tuoksuttuu menetään... Miljoona ruusua Jarkko Honkanen Taika ja talonpoika Lalli Soitti Esittivät tämän, se, tämän, kappaleen, mikä tässä juuri soi. Tuossa tota ilta sanomia lue niin tuota, tällainen erikoinen uutinen, missä tuota, kani-susi nimisen tuota niin ravintola päätyy erikoisen ratkaisuun. Ja tota ravintola yrittää haluaa pöyrkiä viestinnässään ni niin eikä pelkä käyttää huumoria. Ja tota, keskiviikkona kauniisessa kanisusin ravintolaan suuntaavat asiakkaitoramisevat yllättävän suorasukaiseen viestiin. Äh, susin nälkäiset joutuivat pettymään, sillä ravintolan ovella odotti viesti. Ollaan tänään kiinni, koska mua ei kiinnostaa. Ja ravintola yrittää, Manska Keinen Jasterberg ei ollut keskiviikkona työskentellut Hänen mukaansa ovessa oli aluksi lappu, jossa ala lukii suurin piirtein, olemme tänään poikkeuksellisesti kiinni. Vaima oli laittanut liian korrektin lapun ja mulla meni siihen vähän maku, niin korjasin sitä, ollaan perusrehellisiä. yrittäjä toteaa. Ravintolassa työskentelee kenen Jesterbergin lisäksi hänen vaimonsa, kaksi täyspäiväistä sekä yksi osa työntekijä. Yksikin sairastapaus vaikuttaa siis työn merkittävästi. Sairastapauksen vuoksi työnteko ei keskiviikkona maistunut. Meni moti eikä huvittanut. Keskiviikko sujui yrittäjän mukaan mukavissa tunnelmissa, kun ei tarvinnut vaskia töitä ja juoden meni ihan aamuun sakka. saakka. Ravintolan vakioasiakkaat asiakkaat ja Keenan mukaan torstaina lapulle ja kyselivät yrittäjältä. Onko motivaatio jo palannut? Tuntee taas elämässä, kun on himmeä ja kankkunen ja pitäisi painaa tuunia. Tässä on hyvässä vedossa, Keenan Jesterberg Jästerberg kertoo vastanneensa heille. Humoristinen otettuun tuntuu luontevalta tavalta viestiä. Mun firma niin vähän saa tehdä periaatteessa mitä huvittaa. Mun näköinen tämän pitää olla. Keskiviikon tapaus ei ole ainut kerta, kun ravintolan viestintä on saattanut hymyilyttää. Kanisusin julkaist... Kani Facebook-sivulla julkaistiin toukokuun lopussa päivitys, jossa lukee, tänään ollaan ollaankin ja vähän siivoillaan. Haette pettymykset Itzodemosta tänään. Päivityksen voi katsoa alta. Joo. Itzodemo ravintola jo jolla on useita toimipisteitä Suomessa. uusi uutiso ensimmäisen Helsingin Sanomat. Joo. Tämä oli tämä oli herätti kyllä niin, uh, hy, hymyn huulille tällei, tuota, niin, uh, niin tuota, uh, herätti kyllä hymyn huulille kuinka niin, uh, voi olla kuinka voi vähän vähän vitsailla vitsellä vitsailla hyvässä hengessä tai kuinka voi rehellisyyttä voi ottaa vähän, myös vähän sellalla huumorilla oli kyllä, kyllä niin lämpimän tuntoinen tuntoinen viesti tämä lämpimän tuntoinen toi Kyseinen, kyseinen uutinen. Ja sitten, tästä nyt kun katson vielä lisää näitä uutisia täältä, täältä tota, ö, niin iltasanamista, niin ei oikein, ehkä löydyn löydy mitään kovin iloista uutista, valitettavasti. Mikä on kyllä, mikä on kyllä vähän surullista. Pitää, haluaisin kyllä, haluaisin kyllä löytää enemmän iloisia uutisia tähän, tähän tota, niin tähän torstai iltaan, mikä on muuten ollut kyllä todella, todella niin, raju todella, raju, tuota, todella raju synk synkkien aiheiden täyttämä viikko ainakin, jos katsoo noita mitään viime aikoina uutisoituja, uutisoituja asioita. Mutta palataan musiikkiin kumminkin tähän väliin. Me lähdetään seuraavana suuri seteleihin. Tommi soidimmekin olisi esittämässä tämän kyseisen biisin. Jatkaan siihen tähän väliin kuuntelemaan. Ja kuuntelet siis ja palataan sitten tämän biisin jälkeen asiaan. Ja Mon on huonoin. Jefuda Mon Toisien mielestä lieneen, nää kurja kulku. Koska maalista manmona kokoa en, mä kurkkuuni kumoan sen. Ja ja mä kurkkuuni kumoan sen. Annan toisten talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja laulu soi, kas osansa muutella voi. Ja ja. Saa. Elän pelaan kuljen ja lausoi soi. Kas osansa ei muutella voi, ja ja Määränsä ei muutella voi. Annan toistemmät talletella suuret setelit. Ne muuta pitkät vain saa. Elän pelaan kuljen ja laussoi, Kas osansa ei muutella voi, ja, ja Lopua ei vältellä voi! Suuret setelit Tommi Soidinmäki. Oikein tuollainen moderni versio tästä kyseisestä kappaleesta. Muistaakseni oliko alun perin. Alun perin, tota, muuten esittämä, tämä suuret setelit on ollut muuten. muuten tarkemmin mutta tiedän, että se on alun perin Greenback Dollar, mutta onko se. Olisiko kenties forcatsin tai tota, Tapani Kansan alun perin tämä kyseinen biisi. Mutta oikein hauskalta tähän tämä, tämä, tota, niin, tämä modernisoitukin versio rumpu koneineen, mikä on ehkä vähän erikoista. Mutta katson tuossa kelloa pikkuhiljaa, alkaa kello olla kymmentä vaille, jotenkaan jotenka, pistetään tästä vielä. Vielä musiikkia soimaa, ennen niin kuin pistetään viimeistä, viimeistä juontoa tulille, ja Seuraavana kätkättiä, cat kuten sanoin, niin lup lupailin aiemmin tänään lupailin aiemmin tässä ohjelmassa, että soitetaan tokalla tunnilla cat niin Me soitetaan kätkättiä cat ja cat biisi olisi elämä, mikä on alun perin? oliko nyt tämän tota Kulkaan se nyt oli joka tänne alun perin esitti, mä en, mä en nyt oikeasti muista Mä en muista valitettavasti tämän kyseisen Ah, Sonja Lummen, Sonia Lummen biisi alun perin tuo tuota, lähdetään kuuntelemaan Sonia Lummen biisi Cat-Catin Kät esittämällä. Kät -Kät sisarukset pääsee taas pitkästä aikaa meikäläisen, meikäläisen ohjelmassa ääneen. Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Ja vuoda On Show. Kaupungissa on yö, en silti tähtiä nää. Ei tähdetuhanne tuikikaan, ne taakse harmaiden harsojen ja Kaupungissa on yö, puistoon kanssasi jäin. Sä seisot edessäin täynnä toivoa ja silmäsi kertovat näin. Eläkö? Kansani ettei tähtitähtiä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, josta iso isä kertoi sitä jota jotta maailman lapset tähtiä katsella saa. Kaupungissa on yö. Silmä ja hyvän kaverin kainaloon. Mä työnnän on tän pöröisen pään. Mä olen onnellinen, kun sun seuraa jäin. Sä seisot edessäin täynnä toivoa ja silmäsi kertovat näin. Eläköön ja tähtien lyö, toivo kanssani ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, josta iso isä kertoi sitä tarvitsevaa, jotta maailman lapset tähtiä katsellaan saa. Ilmäsi kertovat näin, eläköön elävä ja työ. Eläköön tuma tähtien työ, toivot kanssani ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, josta iso isä kertoi sitä tarvitsemaan, jotta maailman lapset. Siinä oli kätki, Kätkän siskokset ja tuota, kappale oli Eläköön elämä, alunperin Sonja Lummen teos. Kyllä se taitaa olla siltä tältä osin tota, mekäläisen, niin Jefuda Mon Show vedettynä tälle iltaa. Pistetään tuosta kaksi viimeistä biisiä soimaan, ne ovat Taiskan Moi Moi Vain ja... Katri Ylanderin, onko vielä aikaa? Ne nimittäin lähtee tässä viimeisenä soittoon, mutta tota, ennen sitä mä haluan muistuttaa teitä, että ensi tiistaina, tota, on tosiaan tuolla on hertsellinen alueella. ihan tuolla nuorisotietoituspisteen aaltosessa, korjaan nuorisot, nuorten talo aaltosessa, vetämässä suomalainen Sävenlahjanimista ohjelmaa. Ö, kera, kera Ville Köön, joka tuossa aiemmin oli tänään äänessä, ja... Hänen kanssaan ollaan, ollaan tosiaan suomalaisen FinHits-sisällön tuota, parissa, ja meillä on vieraana siellä tuota, niin, ä, Kaisla Huovinen tuota, yhtiöstä Marjattaja ja Heteka, öö, jotenka, tai nimeltä Marjattaja ja Heteka. Ja jos teitä kiinnostaa tämä sisältö, niin ihmeessä laittakaa, laittakaa tuota, ylös kellon, kellon aika kello 18.00, jos tällainen hyvinkin, tota, eri, hyvinkin niin vanhan, vanhan koulukunnan musiikkiohjelmakin kiinnostaa, tämmöinen vanhemman musiikkiohjelma kiinnostaa, vanhemman suomalaisen musiikkiohjelma kiinnostaa, niin sitä kannattaa lähteä kuuntelemaan. Mutta tota, niin, ei käs siinä. Kiitän teitä kaikkia kuuntelmisesta. Lähetään, lähetään tästä tota, äh, mainosjinkun kautta kuuntelemaan noin kaksi viimeistä biisiä. Ensimmäisenä Katri Ylanderia ja siihen peräisesti taiskaa. Toiskaa.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 Yeah, fool them on the so. show. Brother, ooh. what's that? What's that, brother? Kalaaksin huonoin ja Foodan Monso. Nuorisokanava Hertsä. Radio-ohjelmaa. Nuorinta nuori.